Hatodik fejezet Diamond Oktáv és társai lesijedtek a mólóra. Rövid ideig vártak csupán, mikor halk motorberregés hallatszott és hosszú fügy. Ez Dávid, mondta Diamond Oktáv, megérkezett a motorcsónakkal. – Halló, fiúk, erre! Néhány perccel későbben tűltek a motorcsónakban. A füttyös Dávid, aki már délután kinézte magának az elegáns és könnyű járművet, egy tengerésztiszti sportegyesület tulajdonát, és amelyet első elhatározásához híven most sikeresen eltulajdonított, elindította a motorcsónakot a nyílt tenger felé. Fordulj jobbra, mondta Diamond Oktáv, és állandóan tartsd az észak irányt. Jó, jó, nyugtatta Dávid. Én is emlékszem rá, hogy hol vesztettük el szem a hajót és lehetőleg ne kattok túlságosan a motorral, szólalt meg a gurulós. Nem szeretném, ha felvernéd a környéket. Nem, majd leállítom a motort, és a tenyeremmel fogok evezni. Aránylag csendesen haladtak vagy legyed órán keresztül. A tenger békés volt, és csak olykor billentette meg a motorcsónakot egy messziről jött, és nyilván már nagyon elfáradt hullám. Na, mi van? szólalt meg végre Diamond Octave. Nem magam sem értem, rogta rossz a füttyös Dávid. Szokása szerint füttyre csücsörítette a száját, de nem jött ki hang az ajkai közül. Ha nem is mentünk neki a hajónak, de már látni kellene. Eltűnt volna? Nem tűnhetett el, ármázott Dájman Doktáv. Azon a hajón csak egy nő volt, csak nem képzeled, hogy elvezethette volna egyedül? Én nem képzelek semmit, felelte Dávid. Tény az, hogy a hajó eltűnt. Fogalmam sincs róla, hogyan mehetett el, de mindenkinek jogában áll megtekinteni a szemhatárt, mivel nem csak a motorcsónakot, hanem egy messzelátót is loptam. Ezzel a zsebébe nyúlt, és elővett egy kis, fekete bőrrel bevont színházi látcsövet. Diamond Octave elvette tőle, és a holt sápat lila ezüst fényénél körültekintett. Ábrázata kissé megnyúlt, amikor ismét leeresztette. Dávid, mondta, milyen sebességet lehet kihozni ebből a bárkából? kihozhatunk belőle 50-60 kilométer. Ez esetben azonban nem garantálhatom, hogy csendben mehetünk. Ez a motor úgy fog kattogni, hogy összeszalad az egész parti rendőrség. Hisz épp ez az, erősített rá tettetett nyugalommal Diamond Octave. Mi az, hogy ez az? Ha már össze is szaladt. Ki szaladt össze? A parti rendőrség. Azért érdeklődtem, hogy mennyi a maximális sebesség, amit ki lehet hozni a csónakból. Azonnal fordulj nyugat felé, és rohanja, hogy tudsz. – Rendőrség? – csodálkozott a háromkezű konnor. – Hogy jön a rendőrség a tengerre? – Köszönöm kérdésed motoros bárkákon. – Látod ott jobbra azt a két kis kék lámpát? – Már látom. Hát ezeknek hogy jutott eszük kiszaladni? Tegnap egész éjszaka tanulmányoztam a terepet, egyetlen rendőrségi bárkát nem találtam. Különben is megtudtam, hogy csak szükség eseté jönnek elő. Hát most a szükség hajtotta őket, állapította meg Diamond Octave, miközben Füttyös Dávid az utasítás szerint nyugati irányba fordította a motorcsónak orrát, és rákapcsolta legnagyobb sebességre. – Most már tisztán látok! – Szép teljesítmény ebben a félhomályban, felelte Connor. – Nem úgy értettem, tisztán látom, hogy nagy szemarak voltunk. Vegyétek tudomásul, hogy a rendőrséget ez az átkozott csibész küldte a nyakunkra. – Ez az írógépes pasas? Igen, az. Elkövettük azt a hibát, hogy amikor a kocsmába megtette az ajánlatát, és nagy lelkűen egyedül hagyott mernünket, mi gyanútlanul elengedtük. Az ember csak utólag jön rá az ilyesmire. Minden pénzbe lefogadom veletek, hogy akkor értesítette a rendőrséget. Nem tudsz gyorsabban menni, Dávid? De igen, felelte a füttyös búsam. De akkor perceken belül felrobban az egész motor, és mi pedig halak eled elévé leszünk. Csak legalább nagyobba ütöttem volna a fejére sóhajtott konor. Fájdalom, így lehet, hogy túléli. Mi az, Dávid? Megőrültél? Miért állsz le? Mert minek is mennénk tovább. Szolgált precíz felvilágosítással egykedvűen Dávid. Az urak erősítsék meg a szívüket, és legyenek férfiak. Enyhén szólva, lebuktunk. Mi az, hogy lebuktunk? kiáltott fel konor. vagy úgy? Nem tudtam, hogy a mágnás kaszinó tagjaival motorcsónakázom itt Lebukni? Ez egyszerű alvilági kifejezés, és azt jelenti, hogy rendőrkézre kerültünk. – Ne taníts! – üvöltött Diamond doktár. Tudjuk, hogy mit jelent, és persze, hogy lebuktunk, ha leállsz a motorcsónakkal. – Mi van veled? – Velem semmi, csak éppen velünk szemben is jön két motoros. Különös ismertetőjelével a kék lámpával, nehogy eltévesszük őket a találkán. – És ha megerőltetitek a szemeteket, akkor láthatjátok, hogy Északról is jön kettő és délről is kettő. Tájman doktával látsző után nyult, de aztán leeresztette, mert szabad szemmel is láthatóvá váltak a gyorsan közeledő kis lámpák. Ez szabályos bekerítés, állapította meg. Na, mit gondoltok, fiúk, érdemes fegyvert használni? Néhány vérvörös rakéta szállt fel a közeledő motoros bárkákból. Görög tűzszerű fényjel világította be a tenger. Aztán gépfegyverkattogás hangzott fel, és a motorcsónak körül tajtékos lett a víz. Hát bizony, mondta Füttyös Dávid. Ez az enyhe példálózás a gépfegyverekkel nem éppen félreérthető. Nyilván azt jelenti, hogy álljunk meg. Fegyvert használni nem érdemes. Súlyosbító körülmény volna. Teljesen leállította a csónakot, és a többiekre nézett. Nincs tovább, uraim. Helyesebb, ha nem erőltetjük a dolgot. Túlságosan sokan vannak. Néhány percnyi várakozás után mindenfelől megérkeztek a motoros bárkák. Egyenruhás alakok álltak a keskeny, hosszúkás fedélzeten, és csákjákkal magukhoz húzták a motorcsónakot. – Jó estét! – kiáltott fel hozzájuk némi akasztófa humorral Diamond Octave. Épp most mondtam a barátaimnak, hogy szeretnék néhány közlekedési rendőrrel találkozni. Nem mondanák meg véletlenül, hogy jó irányba megyünk el, ha északi jeges tengerre akarunk jutni? Dehogy nem! Hangzott az egyik bárkából egy borizű hang. Szívesen adunk útba igazítást, hiszen azért vagyunk itt. Pompás irányba mennek. Ha befordulnak a következő sarkon és felszállnak egy villamosra, akkor menjenek két megállót és mihelyest leülnék a három évüket, azonnal elérhetik a jeges tengert. Bobby kelegen megtapogatta a fejét és magához tért. Igen, ez volt a sorrend. Előbb tapogatta a fejét, és csak azután tért magához. Az a szúró mozdulat adta vissza az eszméletét, mely a fejébe nyilalt az első mozdulatra. Hm, morogta, mert találékony fickó volt. Engem igencsak fejbe suhintottak. Mindjárt rájövök arra is, hogy kicsoda. Eltűnődött. Hát, hogy is volt csak. Kijöttünk a két szeszélyes fókából? Ez idáig egyezik, nem de? Na de mi történt azután? Együtt haladtam a kedves és kellemes modorú Diamond oktávval, valamint társaival. A füttyös Dávid meg, mintha elindult volna a motorcsónak ügybe valamerre. És ekkor... Igen, igen, igen már tudom, az a bitang háromkezű hátra maradt egy pillanatra. Azonnal gyanús volt nekem, hanem mire tehettem volna valamit, már késő volt. Az a disznó fejbe vert valamivel. Így volt, most már határozottan tudom. Meddig fekhettem itt? Erre azonban nem kapott választ. Felállt és tántorogva tett néhány lépést. Fájt a feje és szédült. Na most mit is? Igen, hiszen Elin, a gyerekek, és persze a kedves öreg csibész szigonyos pityú maga se tudta, hogy miért tántorgott vissza a két szeszélyes borjú fókába. Arra eszmélt fel, hogy ott áll Lórika a szakállas pincér előtt, és alig ismert rá a saját hangjára olyan rekedten mondta. Lórika! Lórika kis szentem, adj gyorsan egy duplarumot, mert úgy érzem, hogy én már csak ettől józanodhatom ki. Felhajtotta az italt, és körülnézett. A vendégek még mindig ugyanazok voltak, akiket este oly kellemesen elszórakoztatott. Békésen mulattak. A kockázók asztalánál ugyan időnként elcsattant egy-egy pofon, de az együtt jár a hamis játékkal. Rezsi költség. Az sem haragudott, aki adta, az sem, aki kapta. Az egyik sarokasztalnál egy négel sofőr verte a babáját. A baba kis és de aztán lecsendesedett, és, és diópálinkát rendelt. Később megígérte, hogy soha többé nem kacérkodik a szomszédos asztalnál ülő tizenkét matrózzal. – No, azért! – mondta a néger lecsillapodva. – Mert tudod, hogy kaphatsz még néhányat, ha felidegesítesz. A hangulat tehát békés volt. Bobby kicsi kipihente az idegeit, ráfért a sok izgalom után. Legfőbb ideje volt, hogy ne jöjjön már több meglepetés. Aztán egyszerre egészen váratlanul rendőrökkel telt meg a kocsma. Egyszeriben beőzönlöttek. Néhányan elállták a két bejáratot. Senki se mozdul! Nem, igazán nem mozdult senki. Akik ide jártak, már tudták, hogy az ilyesmi egészen komoly életveszéllyel járt. Szakemberek voltak. Egy rendőrtiszt előlépett. Körülnézett, és egyenesen Bobi elé állt. Pillantása végigfutott rajta tetőtől talpig. Maga Robert Kelegem. Ezt nem is kérdezte, mondta. Mint aki körülbelül úgy is tudja. Igen, felelt meglepődve Bobby. De higgyel, hogy a gyilkosságot nem én követtem el. Miféle gyilkosságot? De nem történt semmiféle gyilkosság. Csak azért mondtam, mert úgy jöttek be. És erre felé nem szokatlan az ilyesmi. Ne beszéljen itt össze-vissza. Letartóztatom magát. Engem? kérdezte olyan meglepetéssel Bobby, mintha ez a kellemetlenség még sohasem fordult volna elő. Nem fele teépés gúnyol a rendőrtiszt. A gyarmaki ügyek főreferensét. Az más, mert az előbb úgy értettem, hogy engem. Mit követett elő méltósága? Ne pimaszkodjon, bejön velünk a prefektúrára. A főreferens? Nem, maga. És ott fognak szembesíteni a főreferenssel? Hagyja már békén a főreferenst, rivartlán rendőrtiszt, aki már ezerszen megbánta, hogy az előbb eppés és gúnyos volt. Mint vádott önbe velünk. Kérem. Ha nagyon akarja. De azt mondhatom, hogy ez a kis vámkerülés nem volt komoly dolog. Nem kaptuk meg az árut, és üres kézzel jöttünk vissza. Mióta alkalmi csempész vagyok, még nem tettem meg ezt az utat ennyire hiába valóan. Nem tudok semmiféle csempészésről. Hát akkor miért visznek be? Azért, felelt a rendőrtiszt, mert maga az éjszaka folyamán elrabolta a Delfin Mama nevű partigőzőst, a rajta lévő Ellen Duncan nevű hölgyel, valamint negyven spanyol a gyerekkel együtt, és a hajót ismeretlen helyre vitte. Bobi kidüllett szemmel hallgatta ezt a váratlan közlést. A szemes arkából látta, hogy a közelben ülök arcán kívül a szívből jövő utálkozás. Fúj, gyermekrabló, undorító. Ezeket most már nem lehet meggyőzni. Mint ahogy a rendőr sem. Ideje sem lett volna hozzá. A hallgatóságon határozottan lincselő hangulat vett De azért mégis hallatnam. A mai este folyamán ezer tette kockára az életét, hogy megmentse a gyerekeket és elint. És most pont őt vádolják ezzel az utálatos bűnnel. Amikor pedig nem is rabolták el a hajót. Ő maga volt az, aki megakadályozta. Itt egy rettenetes tévedés van. Ki fogom magyarázni? mondta. Csak gyorsan, hangzott a háttérből egy reket hang. Nagyon gyorsan, mielőtt szafatokra tépünk. emberekkel nem szívesen szívok sokáig egy levegőt. Bobby ráismert a hangra. A közbeszóló langyos taobált volt, a hírhet haszafúró. Majd a prefektúrá magyarázkodj, mondta a rendőrtiszt, aki szintén megérezte a lincselés előszelét, és nem örült volna, ha a rendőröknek verekedniük kell ilyen lelketlen ember védelmébe, mint ez a gyermekrabló. Intett az embereknek, akik hirtelen közre fogták Bobit és kituszkolták, mielőtt valami végzetes történt volna. Pankrác a besúranó tolvaj kiköpött és a fejét csóválta. Leromlott már a nívója ennek a lebújnak is. Már ide se lehet járni. Ahol egy gyermekrabló törzs vendég lehet. Na, megvan a véleményem erről az üzletvezetésről. Fizetek, volt négy decirumom. Jól van jól, hát nem négy volt, hanem öt. Azért nem kell úgy ordítani. A prefektúrán Bobit röviden kihallgatták. Csak néhány kérdést tettek fel neki, aztán szembesítették egy sikoltozó, sápat, középkorú hölgyel, akit azelőtt sohasem látott. Ismeri ezt a fickót? kérdezte a rendőrtiszt. Hát hogy ne ismerném, eléggé megfigyelhettem. Kerem, az úgy volt, hogy én eltávoztam a hajóról, mert nekem kellett gondoskodnom az autóbuszokról. Sok időt vett igénybe az elintézés, és gondoltam, visszamegyek, hogy megnyugtassam a társnőmet elindánkent. Alig értem a mólóra, amikor rettenetes lövöldözés és ordítozás hallatszott. meg, megbújtam egy kis raktárépület árnyékában, és néztem, mi történik. Láttam, hogy ez a gazember négy-öt másik gazember élén a hajó felé rohan. Természetesen ő ordította legjobban. Egy szót sem szóltam, indignálódott Bobby. Honnan veszi ezt a lehetetlen vádat? Kúsz! szólt rá egy detektív, és sokat mondóan megmutatta a Igen Igenis, ő ordította legjobban, és vaktába lövöldözött. Mivel, hugocskám? kérdezte Bobby. Hiszen nekem nem volt fegyverem, kicsi szívem. Nem vagyok a kicsi szíve, sem a hugocskája. Helyes, ezt nem vitatom. Hát akkor mivel lövöldöztem, néném asszony? Hiszen nem volt fegyverem. Kus! mondta a detektív, és újfett megmutatta a gomibottyát. De igenis volt fegyvere, egy buzogány volt nála. Mi a fene? kérdezte a rendőr megrendülve. Buzogány? És azzal lövöldözött. Nem, az csak fenyegetően rázta, a másik kezébe revolvert tartott, azzal lövöldözött, és volt nála egy hosszú kés is. Ez összetévesztengem engem a háromkezű konorral, mondta Bobby elkeseredve. Hát ha az egyik kezemben buzogány volt, a másikban kús mondta a detektív, mint fent, és a gumibotját is, mint fent. – Hogy értsem ezt? – kérdezte a rendőrtiszt. – Hát, ha az egyik kezében buzogány volt. – Micsoda volt? – kérdezte az izgatott nő. – Buzogány. Maga mondta. – Kelevész volt, vagy ilyesmi, valami középkori fegyver, az is lehet, hogy gerej. – Diszkosz nem volt nála? – kérdezte a rendőrtiszt epésem, mert kezdett ideges lenni. – Nem tudom, nem figyeltem a ruházatát, a rendőrtiszt nagyot nyelt, és megbánta, hogy epés volt. Na jól van, hát menjünk tovább. Ha az egyik kezébe kelevész volt, amiben egyébként kételkedem, de fenntartással elhiszem. A másikban viszont revolver tartott. Akkor hol viselte a kést? A szájában. Úgy fogta a szájába keresztbe, mint a pápuák. Hmm, az az érzésem, madam. Leány vagyok, kérem, mondta szemlesütve. Meg tudom érteni. – Hát akkor az az érzésem, Madmazel, hogy ön sok dzsungelfilmet látott, és ez túlélénkét teszi a fantáziáját. – Ön nem hisz nekem? – Nagy vonalakban igen, csak ami a részleteket illeti. – Na de hiszen ez mindegy. – Mi történt azután? – Ez az alak felrohant a hajóra. A többiek lent várták, és időnként lövésekkel a jeleket adtak neki. – Hé, hé, asszonyság, várni! – kiáltotta Bobby, aki most már komolyan dőbe jött. Honnan veszi ezt a sok zöldséget? Mi az, hogy jeleket adtak nekem, lövésekkel? Inkább azt mondja, hogy lőttek rám, üldöztek engem, hiszen azért menekültem a hajóra, előlük. Kus! mondta a detektív és megpörgette újai közt a gomibotot. Hagyja csak, Roméro, szólt a kihallgatást vezető rendőrtiszta tiszta detektívnek. Hagyja beszélni. Tehát azt állított, hogy kergettek? Persze, hogy kergettek. Miért? Meg akartak ölni? ki akart megölni? Diamond Octáv! A rendőr tiszt kisé izgatottan előre a székén. Hogy mondtad, ki akart téged megölni? Diamond Octáv! Amerikai Genster! Hadd mondjam el, hogy. Vár csak egy pillanatra! Tehát te ismered Diamond Octávot, a Genstert? Hát igen, hisz épp ezt akarom elmondani. Nem, fiam, a kihallgatást én vezetem. A gumibotos detektívhez fordult. Hozza be nekem ezt a Diamond Octávot! A detektív fél perccel később már vissza is tért Diamond doktával. A genyszer nem volt rossz kedvű. Amikor meglátta Bobit, elvigyorodott. – Ismeri ezt a fiatal embert? – kérdezte a rendőrtiszt. – Hát meghiszem azt – készségeskedett Diamond doktár. Helyes. Mikor látta utoljára? – A két szeszélyes fókába, amikor azt ajánlotta, hogy társuljunk és közösen raboljuk el a delfin mamán lévő gyerekeket. Bobby kellegen mögött bezárult a börtönajtó. A kisebb bolondos és feltűnően könnyelmű fiatalember rendkívül felbosszantotta ez a tény, mert meg volt győződve róla, hogy soha életében nem került ilyen igazságtalan rács mögé. Régebbi hasonló eseteiben mindig volt több-kevesebb jogalapja annak, ha megfordult a rácsukott ajtó zárjában a kulcs. És most, amikor élete legnagyobb jó cselekedeteit akarta végrehajtani, pont most bánnak vele így. Hát érdemes jó szívűnek lenni, dohogott magában, de azután nem foglalkozott tovább ezzel a kérdéssel, mert eszébe jutott, hogy az ember nem előre megfontolt szándékkal jószívű, tehát nem azért jószívű, mert érdemes. Eleinte bántotta, de mert könnyelmű és önmagával szemben is felelőtlen fráter volt, később mulattatni kezdte az is, hogy ebben az épületben úgy bánnak vele, mint a legnagyobb kaliverük az emberrel. A detektív, aki lekísérte a cellájába, időként megmutatta neki a gumibotját, és amikor szóba akart elegyedni vele, szokása szerint lakonikus hidegséggel csak annyit mondott, kús. A főfoglát éppen ellenkezőleg bőbeszédűvé tette ez a váratlan körülmény, hogy ilyen mindenhájjal megkent, lelki ismeretlen és nagy stílű csirkefogó került hozzá. Aprólékosan elmondta, hogy itt, Libravülben, 30 éves pályafutása alatt csak kétszer történt gyermekrablás. Természetesen nem ilyen tömeges. Mind a mellett, mint említette, talán mondani sem kell, hogy a gyermekrablók előzőleg a törvény, később a hóhérkezére kerültek. Nem ment simán a kivégzésük, mert az állami ítélet végrehajtó akkor már kissé öreg volt, és keze veszített a biztonságából. Most azonban más a helyzet, folytatta megnyugtatóan, miközben a gyalulatlan asztalkára tette Babi vacsoráját, melyhez a késő éjszakai órában is joga volt a fogójnak. Megnyugtathatom, hogy a mostani hóhérünk rendkívül ügyes, és remek pofa. Majdnem azt mondhatnám, hogy az elítéltek örömmel mennek a más világra. Vicceket mond kivégzés közben, érdeklődött Bobby. Nem tudom, lehet. Tény, hogy megmosolyogtatja az elítélteket a vérpadon, és tudja, nem rossz az, ha az ember elnevetheti magát, mielőtt a fűrész poros kosárba hull a feje. Egye meg ezt a káposztalevest, levest, kitűnő a szakácsunk. És mondja, Fuhatolózott Bobby. Mi van akkor, ha az ember már ismeri a viccet, amit a hóhér mond. Hajlandó az illető másikat mondani? Na, bizonyára, a mi hóhérunk nagy emberbarát, és nem tudja nézni az elkeseredett arcokat. Már pedig, ugye, az ember nem valami szívderítő, ha az ember éppen lefejezik. Kostolja meg ezt a mákostésztát, ilyet még úgy vett. Magam főztem. Börtönükben ugyanis a szakácsi teendőket is ellátom. Nagyon érdekes, amit mond. Feszegedte a kérdés továbbra is, Bobby. Ez szerint a kegyedék kedves bakója addig viccelődik, amíg nem sikerül megnevetetnie a halára ítéltet. Hisz akkor ez nagyszerű. Ez szinte meghosszabbítja az életet. De miért? Nahája, ha az ember tud uralkodni a nevetőizmán, elhúzhatja a dolgot néhány hónapig. Ugyan, ki tud itt uralkodni a nevetőizmaim, ki előtt. Nem is szólva arról, hogy a hóhérunknak ellenállhatatlan a humora. Ó már látom, hogy fenséges lesz a nyaktiló. Harára fogom röhögni magam. Az nálunk elképzelhetetlen, a nyaktiló azért kell, utóvégre a közönség is látni akar valamit. Nagyon fontos, hogy a magájéhoz hasonló esetekben a törvénynek látható súlya legyen. Elengedhetetlen, hogy a nézők lássák, amint a hóhér magasra emeli a maga levágott fejét. Amit szól ehhez az egres mártáshoz? Pompás, ismerte el Bobby. Ezt is maga készítette? Meghiszem azt. A Lorien bácsi főztje után minden rab megnyalta még eddig az ujját. Mondja, és megölte volna a gyerekeket, ha nem kapértük váltságdíjat? Bobby tudta, hogy itt felesleges volna a vita. Felesleges és értelmetlen. Ezért szórakozottan bólintott. Hogy nem. Az a metódusom, hogy nyásra húzom őket. De sohasem eszem meg az árut. Nem vagyok kannibál. Az elvetemültségétől elhihető volna az is. Sajnálom, hogy ki kell ábrándítanom, de mégsem eszem gyerekeket. Maradok az egres mártásnál. És mondja, kezdte megint az öreg, de Bobi közbevágott. Lorien bácsi, mondok én magának valamit. Átmenetileg hagyjuk békén egymást. Nagyon fáradt vagyok, mert egész éjjel gyerekeket raboltam. Lorien bácsi más esetekben megsértődött volna, de ilyen nagy kaluberű bűnözőnél nem lehet rendes mértékkel mérni. Ha az a szeszélye, hogy egyedül akar maradni, akkor hagyni kell. Bólintott, kicsoszogott és bezárta a rácsús ajtót. végigvetette magát a pricsen és elgondolkodott. Nagyon dühös volt, soha sem került még ilyen lehetetlen helyzetbe. Hiszen nem kétséges, hogy kimagyarázhatja majd a dolgot, ez alatt azonban rengeteg idő telik el, és szegény Enél a gyerekekkel, valamint Szigonyos Pityu kétségbe esik hosszú elmaradása miatt. Még ha a jó esetet veszi is, hogy megfelelő hátszelet kapnak, és ki tudnak jönni a partra, akkor se felejtik el azt a kellemetlen éjszakát. Neki ugyan használna, hisz akkor nyomban kiderülne, hogy ő nem rabolta el a gyerekeket, következésképpen ártatlanul tették zár ez ugyan kiderülhetett volna akkor is, ha részletesen kihallgatják. Sajnos azonban a rendőrtiszt részint bizalmatlan volt, részint az első pillanattól kezdve a magamódja szerint vezette a kihallgatást. Így nem mondhatta el, hogy ő volt az, aki rendőrkézre juttatta Diamond Oktávot, -ok akként, hogy a rendőrségre telefonált. A látszat kétségtelenül ellene szólt. Na most már mindegy, meg kell várnia a másnapot, addig semmit sem tehet. Hónap aztán vagy részletesen kihallgatják, vagy előkerülnek a gyerekek, de kétségtelenül tisztázódni fog az ő szerepe. Tehát nem kell aggódnia. Biztosra vette, hogy nem lesz módjába végighallgatni a remek pofa hírében álló Libreville-i vicceit. Hirtelen felült, mert hangokat hallott a folyosó. Halk és csoszogó lépteket. Aztán villanyfény öntötte el a celláját, annak jeléül, hogy odakint megforgatta valaki a kapcsolót. Csak hamar meglátta Lórien bácsit, a főfoglát. Az üleg, vanóságos deputáció élén jött, és mögötte felvonult az egész librevői alvilág. Az egész helybeli fegyensztársadalom. Lorien bácsi előrelépett, és csendesen mondta. – Ide hallgasson, fő úr, ezek a fiúk itt engem megvesztegettek. – Hát magát meg lehet vesztegetni, Lorien bácsi. – ne? Az embernek utóvégre élni kell. Persze nem főben járó dolgokkal kapcsolatba fogadok el kisebb-nagyobb pénzösszegeket, hanem csak szerényebb engedményeket teszek értük. Például most mire vesztegették meg? Arra, hogy mutassam meg magát nekik. Maga itt nagyon híres ember lett, minden áron látni akarták. No-no, mondta Bobby majdnem büszkén. Nem is tudtam, hogy ilyen népszerű vagyok. Ne értsen félre minket szólalt meg a rács közelében álló, írtózatosan topronyos szakállas kíváncsiskodó. Ez kicsoda? kérdezte Bobby. Ez? Pamac Teofil. Biztosan hallott már róla. Híres családírtó. És még neki is imponálok? kérdezte Bobby. Épp azt akarom mondani, szólalt meg ismét Teofil. Nem kell félreérteni az érdeklődésünket. Igenis, imponál nekünk, de szó sincs arról, hogy népszerű is volna. Mi ugyanis undorodunk magától. Érdeklődünk, de undorodunk. Készséggel elismerjük, hogy ilyen méretű ember még nem volt közöttünk, de alapjába véve köpünk magára. Aki ilyen szörnyű bűn képes elkövetni, az a mi szemünkben a társadalom szemetje. És ez pont maga mondja, a családírtó. Az más. A családban, amelyet kiírtottam, nem voltak kiskorúak. Aki képes arra, hogy ártatlan gyermekeket bántalmazzon, vagy pláne elrabulja őket, és pénzt akarjon értük, az számunkra erkölcsi halott. Úgy. Szóval halott vagyok. Az. De örömmel halljuk, hogy rövidesen lesz még maga halottabb is. Legyen magának nehéz a föld. E beszélgetés közben valamennyien erősen szemügyre vették. Közben elismerően bólogattak, és megjegyzéseket tettek. Hát igen mondta egy két méter magas néger rablógyilkos. Ez aztán agazember. Nézzétek csak, fiúk, a pofáján fekszik a gonoszság. Az, a pofáján, csatlakozott egy apró, kancsal és feltűnően patkányszerű emberke. Nem szeretnék vele a sötétben találkozni, még a szeme se áll jól neki. No, maga sem mehet el egy szépség versenyre, felelte dühösen Bobi. Lorien bácsi, miért szabadította rám ezt a csordát? Mi ez a cella, panoptikum? Ugyan hagyja, mintette a főfoglár. Utóvégre rövidesen lefejezik. Ha elgondolom, sóhajtott a pamacsteofil a családírtó, hogy ugyanazzal a nyaktilóval végeznek ki engem, mint ezt. Az embernek igazán elmegy a kedve az egésztől. Hiába, -na mondta elkeseredetten Gáláns Gigi, az elegancia nagymestere, aki azért került ide, mert petróleummal leöntötte a szeretőjét és meggyújtotta. Az ember nem válogathatja meg a társaságát. Aki korpakövé kezeredik, azt megeszik a disznók. Na, fiúk, most már kinézegettétek magatokat, mondta Lorien bácsi, és olyan mozdulatot tett, mint a pásztorlányka, aki hazafelé akarja terelgetni anyját. Láttátok a szörnyeteget, menjen mindenki alukálni. A fiúk még egy utolsó pillantást vetettek a Libreville rémre, és minden iszonyodásuk ellenére némi elismerés villant meg a szemükbe. Aztán szépen, engedelmesen eltávoztak. Bobby igen dühös volt, de nem tehetett semmit. Hiába, ez a híresség átka. Ezen az áron ugyan elengedte volna a hírességének bizonyítékát, úgy szemügyre vették, mint valami vérszomjas fenevadat, amelyiket azonmódt fogtak a dzsungelbe, és most kiteszik köszemlére, mi alatt őre és etetője közli a kellemesen borzongó publikummal, hogy a mellékelt vérszomjas eddig tizenkilenc ápolóját tette meg. Addig tépelődött, amíg elnyomta az álom. Vagy fél órát alhatott, mikor arra ébredt, hogy megfordul a kulcs Hunyorogva felül. Az ajtó felé nézett, amelyen egy magas, fekete bajuszú, igen jól öltözött szalmakalapos úriember lépett be. Bobby megfigyelte, hogy a szalmakalapos mögött nem záródik be az ajtó, és hallotta, amint Lorien bácsi dörmögbe elcsöszog. Derekára akasztott kulcsai megcsörrentek távozása közben. A jövevén egy pillanatra levette szalmakalapját, fehér zsebkendőjével megtörölgette homlokát, és sokáig szótlanul nézte Bobbit. – Tehát maga az a szörnyeteg! – szólalt meg nagy sokára a jól öltözött szalmakalapos vendég. – Na, itt van, már ez is kezdi! – Bobi agyát elborította a vér. Elhatározta, hogy méltó bosszúképpen, most valahogy szörnyetekként viselkedik majd, csak azt nem tudta, hogy ilyen esetben hatásos-e a fogát csattogtatja. Én volnék! – felelte. – Mi az? Elhozta a vért? – Miféle vért? – kérdezte megrendülve a vendég. Ej, hát, amit reggelire ígértek. Nem hozott vért? Miféle kisolgálás ez? Megmondtam a főfoglárnak, hogy vért szoktam reggelizni, és megígérte, hogy gondoskodik róla. Ön nem beszél komolyan. nem -e? Hát hol hallott már maga olyan rémről, aki nem beszél komolyan? Mit gondol, hogy a hozzám hasonló szörnyek viháncolnak és kabadétréfákat mesélnek? Hirtelen hangot változtatott. Mondja, nagyon látszik rajtam, hogy fenevad vagyok. A jövevén egy lépést hátrált. Kérem, ez a beszélgetés nincs ínyemre. Feltételezem ugyan, hogy ön nem normális, hiszen a maga mesterségénél szükséges valami agyi elfajulás, de most kérem, ha lehet, uralkodjon az idegeim. Azonnal uralkodom az idegeimen, csak előbb legyen szíves, mondja meg, lobogja a szememben a vérszomgy. Hát minden esetre van a szemébe valami rendellenes. Lehet, hogy bandzsítok. Nem, erről megnyugtathatom. Azok az elváltozások, amelyeket megfigyelek magán, nem szembeszökőek. Viszont ha nem lennék érdekelt fél, tehát nem volna egyéb gondom, szívesen végeznék méréseket a koponyáján. Még csak az kellene, a koponyámat lehetőleg hagyja ki a játékból. Amint kívánja, különben is, ha tudományos alapon akarok foglalkozni magával, ráérek ezt megtenni a kivégzés után. Legfeljebb majd elkérem a koponyáját a hóértól. Persze, legfeljebb. És a hóhér biztosan kölcsön fogja adni. Úgy hallottam, hogy rendes fiú, és van kedélye. Ám bár, mondta titokzatosan az ismeretlen, az is lehet, hogy erre nem kerül sor. A koponyám kölcsönkérésére? Az egész izére, aktusra. Ugyanis van rám mód, hogy elkerülje a kétségtíjból megérdemelt halált. Nono, ez értelmes beszéd végre. Kihez van szerencsém? Dr. William Ibadan, sebész főorvos vagyok, Spanyol Ah, Á, várjon, csak várjon, ismerek én egy doktor William Ibadan nevű sebész főorvost, de az nem maga, az illető legfeljebb, ha öt éves. A vendég gyors lépést tett előre, és megragadta Bobby vállát. Az a fiam, mondta nagyon izgatottan. Ezek után azt hiszem, minden tagadás hiába való volna. Feltéve, ha egyáltalán tagadni akar. Igen, a kisfiam így szokott bemutatkozni. Eddig sem kételkedtem benne, de most már biztos, hogy maga azon a hajón volt. Hát persze, hogy biztos, felelte Bobby, akit meghatott az aggódó apa kétségbeesése. De most én kérdem, hogy próbáljon kisé normálisan viselkedni. Én nem raboltam el a maga gyermekét, és egyáltalán nem raboltam el semmiféle gyereket. De hisz épp az előbb vallotta be, hogy ott volt a hajón? Valóban ott voltam, ezt már mondtam, de nem rablási ügyben, higgy el. Én nem hiszek semmit. Én üzletet ajánlok magának. Jól figyeljem. Sokszor vagyok librevülben, mert az állami sebészeti klinika elég sűrűn veszi igénybe szolgálataimat. Szerencsére tegnap is át kellett jönnöm, és így azon melegében megtudtam, hogy mi történt. Semmi szín alatt nem tűrhetem, hogy a gyermekem veszélyben vagy ártalmas helyzetben legyen, akár egy óráig is. Természetesen a többi gyermek sorsa is érdekel, Éppen ezért érintkezésbe léptem a rendőrséggel, és megtudtam, hogy maga letartóztatásban van. Mivel nem kaptam engedélyt, azt a módot választottam, hogy megvesztegettem a főfoglárt. Bobby bólintott. Nem lehetett nehéz. Az ölegrón ilyen eléggé megkönnyékezhető egyéniség. De hát az ember élni akar, ugyebár. Megvesztegettem a főfoglárt, hogy beszélhessek magával. Természetesen szamárság volna, ha ilyen embernél, mint ön a szívére hivatkozni. Hogyne, felette Bobby. Az ilyen szörnél, mint én vagyok, nem lehet szívről beszélni. Egy rongy van, egy rongy van a szívem helyén. Ne tréfáljon, kérem. Az imént azt mondtam, hogy ajánlatom van a maga számára. Ezt fenntartom. Figyeljen jól. Nekem módomban elintézni, hogy maga megszökhessem. Megszökni? Bobby szeme felcsillant. Látom, ez érdekli. Igen, keresztül vihetem, hogy maga megszökjön. Természetesen Lorien apó által, hiszen élni csak kell az embernek. Ha részletekkel ne törődjön. Szökése azonban nem olyan egyszerű. Nekem akar maga előadást tartani a szökésekről? kérdezte Bobby. Nincs magának fogalma arról, hogy én hányszor szöktem már meg életemben. Többször, mint ahány hasat maga felmetszett. Talán ne hasonlítsuk össze a mesterségeinket, javasolta a fanyarul doktor Ibadan sebész főorvos. Ez az összehasonlítás nem lenne éppen megtisztelő. Miért? Én nem vagyok büszke, mondta Bobby. Hogyan? Ha, na igen, hát akkor ezt hagyjuk. A lényege az, hogy, mint mondtam, maga megszökhet, de természetesen a kapu előtt fogom várni, és revolverrel a kezembe ügyelek rá, nehogy elmaradjon tőlem. Az jó lesz, ha egyszer belejövök a szökésbe, nehezen tudom abba hagyni. Úgy vagyok ezzel, mint a gyerek rablással. Ha egyszer elkezdem, negyvenen alul meg se állok. De szabad tudnom végre, hogy miért akarja ezt a szökést. Azt akarom, hogy a gyermekek rejtek helyére vezessem. Elrejtőztek volna? kérdezte meglepődve Bobby. Ne vegyek komolyan, biztos bújócskát játszanak. Förtelmes ez a romlottság, hogy valaki ebben a helyzetben tréfálni tudjon. Nem tréfálok, csak éppen nem értem, miért rajtam keresi a gyerekeket. Uram, én eljöttem a hajóról, és nem értem magát. Mi értelme van most a tagadásnak? Nem vagyok vizsgálóbíró. Egy aggódó apával áll szemben, aki hajlandó bármilyen áldozatra, hogy megmentse a gyermekét. Na de értse meg, aggódó apa, hogy én nem rejtettem el a gyermekét. Én lejöttem a hajóról, és ezt nem kell folytatnia. Tudom, amit tudok. Mit tud? Főként azt, hogy maga ezzel a húzavonával minél több pénzt akar kicsikarni belőlem. Akar a fene. De hiszen csak azért rabolhatta el a gyermekeket, hogy váltságdíjat kérjen, vagy be akarja beszélni nekem, hogy privát pascióból lett gyerekrabló. Nem vagyok gyermekrabló. A fene egyemek hát értse már meg végre. Nekem most gyerekjáték volna magáról legombolni néhány darab ezrest, én meg nem akarok keresni egy apa Na nézd, szentimentális gyermekrabló. Hát kérem, ne húzzuk az időt, mert én minden percet éveknek érzek, amit a gyermekem a maga elszánt haramiái körében kénytelen eltölteni. Százezer frankot kap, ha visszaadja a fiamat. Nem vagyok hajlandó beletörődni, hogy addig, amíg a vizsgálat tart, amíg magát vallomásra bírják, egy szóval, amíg kiszedik magából, hogy hová tette a gyermeket, addig a fiam ott sínlődjünk. Hát nem hajlandó elhinni, hogy nem. Mi csináljak magával? Ne csináljon semmit. ezer frankot kap. Az csak elég szép pénz. Gyönyörű. De nem változtat azon a lényegen, hogy a gyermekek nincsenek a birtokomban. Rendben van csilkefogó. ezeret kap. A csilkefogót vonja vissza. Tehát önérzetes gyermekrabló? És mi a véleménye a háromszázezeres ajánlatról? Azzal nem sért meg ugyan, de helyesebb, ha szintén visszavonja. Akkor nyommal lelövöm, mint egy kutyát, és aztán a törvény kezére adom magam. Szerintem enyhén fogják elbírálni a dolgot. Egészen enyhén. Meg fogják büntetni öt frankra kihágásért. Amilyen rossz hírem van itt? Tehát válaszom: háromszázezer frank, vagy azonnali halál? Bobby vállat vont. Soha életében ilyen elszánt erővel nem akartak még rátukmálni 300 ezer frankot. Mosolyogva mondta. Hát, nézze, főorvos úr, belemegyek az ajánlatába, mégpedig olyan módon, hogy jogában áll bármikor visszavonni. A hajó kint vesztegel a kikötőhöz eléggé közel, és nincs rajta semmiféle rabló banda. Legfejebb a barátom, szigonyos pityú. Elviszem magát oda, és azonnal meggyőződhet róla, hogy a gyermekeket nem rabolták el. Mi helyt erről meggyőződött, visszavonhatja a 300 000-es ajánlatot, és adhat nekem három, mondjuk 500 frankot a fáradtságomért. Csak tudnám, hogy mi járhat abban az elszánt és sötét agyába, amikor ilyen ártatlan hangod beszél, tűnődött doktor Ibadám. Bobby legyintett. Hát, maga reménytelen eset öregem. Na mindegy, meg fogom győzni. Hogy történik a szökés felé? Én most elmegyek. A főfoglárként vár, és látszólag megfordítja a kulcsot az árban. De mondom, csak látszólag. Negyed óra múlva maga kilép az ajtón, jobbra végig siet a folyosón, ráugrik a főfoglárra, gyengéden összekötözik, hangsúlyozom nagyon gyöngéden, mert azt más már egy kicsit, és érelmeszesedése is van. Ez természetesen azért kell, hogy megfelelően védekezhessen, ha felelősségre vonják. Miért megfelelő védekezés erre felé, ha valaki azt más is érelmeszesedése van? A megkötözést említettem, mint megfelelő védekezést. De folytatom. Miután megkötözte, leakassa övéről a kulcsot, kinyitja az ajtót, amelyikkel szembe találja magát, és már is kiér az utcára. Mert ez a hátsó kiárat. Az utcán egy autót talál. Az autóban engem, mint említettem, revolverrel a kezemben. Az első gyanús mozdulatra tudom, lelő, vagy legjobb esetben megoperál. Hát rendben van. De higgyél, csak a szökés kedvéért teszem. Háromszázezer frankot úgy sem kapom meg, mihelyest kiderül, hogy nem történt rablás, csak az történt, hogy maga nem hagyott engem kibeszélni. Amiben egyébként rendkívül hasonlít az itteni rendőrtiszthez. Fölösleges volna tovább vitatkozni magával. Negyed óra múlva várom. Ott leszek, s köszönet a szöktetésért. Nem szívesen tettem. Az ilyen fenevadokat el kell különíteni a társadalomtól. Amit csinálok, csak az aggódó apa önzésével mentető. Megfordult és szó nélkül kiment. Lorien azonnal oda és úgy tett, mintha ráfordítaná a kulcsot. A kioktatott Bobby azonban tudta, hogy ez csak látszat. Ez is megérett már a vérpadra gondolta Bobby. Vény csibész, csak azt nem érdemled meg, hogy a libreville hóhér megnevettesse. Negyed órával később kilépett a cellából. Jobbra fordult, és végigsietett a folyosón. Egy kis asztalnál megtalálta Lorien apót, aki úgy tett, mintha Bob iskolna. Bobinak eszébe jutott az utasítás, és úgy tett, mintha rávetné magát. – A köteleket! – súgta Lorien Mafla, itt vannak a jobb zsebemben. Kisé kapkodott, mert megijedt az öreg szigorátó, de végre megtalálta a kötelet, és amint kioktatták, összekötözte vele a főfoglárt. Kiméletesebben maga marha, rivart rá halkan az öreg. Nem mondta magának a főorvos úr, hogy azt már van is érelmes esedésem? Jó, jó, ne ordítson. Nem lóghatnak magán ezek a kötelek. Legfeljebb maga fog majd lógni valamikor bizonyos köteleken. És ne gorombáskodjon vele, mert mindjárt visszamegyek a cellámba, és nem kapja meg a pénzét. Azt szeretném én -e látni, hogy ne szökjön meg maga disznó. Úgy pofon ütöm, hogy orron csúszik ki a fokházból. Lelketlen ember. sajnálja azt is mellékkeresetet egy öreg embertől. Itt a barcsukrom szorít. A fene egyemek meg, de érzékeny, a lelki ismerete nem ilyen. Maga beszél lelki ismeretről, hord föl az öreg. Éppen maga? Röhögnöm kell. Ne röhögjön, a már, nincs a vérpadon, és különben is, ha itt kuncok, akkor kiesik a szájából a tömés. Ne gyömözkölje, összetöri a műfogamat, aztán megcsináltathatja. Vigre elhallgatott, mert a szájába volt a tömés. Bobby felegyenesedett, megtörölte veletékes homlokát, leakasztotta a kulcsot, kinyitotta a hátsó ajtót, és kisúrandt az utcára. Az autó valóban ott állt. Gyorsan odalépett, kinyitotta és beült. És őrült meglepetéssel állapította meg, hogy Dr. Ibadán sebész főorvos helyett Diamond Oktáv és egész bandája néz, vigyorogva farkas szemet vele, és nyomja az oldalába legalább öt csövét.